Ni lyssnar till Radio Avestan, 103,5 MHz. Vi väntar på att fullmäktigeförsamlingen ska samla ja, sig. Ja, inga problem. Vi håller på att kolla ljudet här. Och alldeles strax ska det vara dags för fullmäktigesammanträdet. Ja, ja. Ansvarig ljudgivare, jag som heter Rune Uppgård och vi som sänder det är Avestan, radioförening. Men klockan fem ska sammanträdet börja. Vi ber förhälsar och välkomna till kvällens sammanträde och förklarar det öppnat. Och vi går då in i för rons listan sammanträdet inleds med en dikt som framförs av en fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet. Varsågod. Kristina Abramsson varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har valt att inte läsa en dikt faktiskt utan en berättelse ja. som kommer ur en bok som heter Varför växer gräset? som är sammanställd och författad av Claes Hallberg och Magnus Kull. Nu finns det ingen klar författare till just den berättelsen som ska läsa för att vissa berättelser hämtar du av andra böcker och vissa har de skrivit själv och det står inte vilka som är vilka. Den här berättelsen belyser lite hur små, små saker som vi gör mot varandra i vardagen kan ha oerhört stor betydelse fast vi inte vet om den. En enkel handling. Janne var på väg hem från skolan en dag när en kille längre fram på trottoaren snubblade och tappade alla sina saker. Det låg böcker och pennor spridda över trottoaren och Janne skyndade att hjälpa till med att plocka upp dem. De två pojkarna skulle åt samma håll så Janne hjälpte till att bära en del av sakerna hem till den andra killen. <hör> när de gick på vägen hem berättade pojken att han hette Peter och att han var mycket tacksam för hjälpen att bära. Janne stannade en stund och käkade mellanmål och kollade på tv. De snackade en stund om ingenting och skrattade åt Peters lilla hund. Därefter umgicks de då och då efter skolan och käkade lunch ihop ibland. De gick båda ur i högstadiet och hamnade på samma gymnasium. Under åren som följde umgicks de inte särskilt mycket utan sågs bara sporadiskt. Det var bara 3 veckor återstod. Återstod av gymnasiet bad Peter att få prata med Janne. Han påminnde honom om dagen då de först träffades. "Har du aldrig funderat på varför jag bar på så mycket grejer den dagen?" frågade Peter. "Du förstår, jag hade rensat mitt skåp för att inte ställa till det för någon annan. Gåva på väg hem för att begå självmord. Men när vi hade pratat ett tag den där eftermiddagen insåg jag att jag skulle sakna livet." Ja, det faktiskt finns människor med gott hjärta. Jag vill bara att du ska veta att när du plockade upp mina böcker den där dagen så räddade du mitt liv. Tack för det. Då går det vidare till upprop. Vad tror jag? Agneta Törnqvist. Ja. Ulf Bergl. Ja. Jan Åke Andersson. Ja. Susanne Berger. Ingemar Gustafsson Sinika ja. Rönnqvist ja. Laila Borger ja. Lille Bill Grass ja. Lars Isaksson ja. Bo Brändström ja. Axel Ingmar ja. Runeberg ja. Kirsti Andersson ja. Patrik Engström ja. Anita Terneborg ja. Kurt-Oker Larsson ja. Leif Eriksson ja. Lars Levan ja. Johan Thomasson ja. Gunilla Berglund Mia Bergqvist? Ja. Lennart Palm? Ja. Jerger Göransson? Ja. Mona Hasselrud? Ja. Kristin Nilsson? Ja. Mikael Westberg? Ja. Rolf Rickmo? Ja. Monika Sjöstrand? Ja. Annie Karlsson? Ja. Roland Söderberg? Ja. Kristina Abrahamsson? Ja. Per Axel Siljebeck? Ja. Gerd Svedberg? så har vi ersättare Peter Gren ja. Jarl Svedberg ja. Jerry Harrison ja. Anneli Palm ja. Kurt Kvarnström ja. och Peter Morelius Peter är inte här? Nej Okej okay. Det innebär att vi inte är fullt gäng Nej Det är två borta Och ja, vi fastställer uppropet. Då är vi på punkt nästa punkt. Tillfälle för kommunrevisionens information. Och idag tänker man ta tillvara den punkten. Varsågod Mats mené. Tack för det herr ordförande. Ärade övriga ledamöter av presidiet. Fullmäktige ledamöter. Övriga här närvarande dessutom så förmodar jag att det finns ett antal personer som sitter och lyssnar på 103,5, det vill säga Radio Avesta. Och de menar att vi också är väldigt välkomna. Jag förmodar att det är på det viset att medborgarna i allmänhet och medborgarna i den här lokalen i synnerhet har med spänt förväntan sett fram emot den här dagen nå då resultatet för årets första 8 månader vad avser Åvsta kommuns verksamhet kommer att presenteras. Och det är ju skollov dessutom så jag hoppas att det vid radioapparaterna kanske finns en och annan skolungdom som tar tillfället i äkt att under lovet uppdatera sig på vad som i kommunen tilldragit sig har. Nu är det emellertid på det viset att eh delårsrapporten i sig är på 113 sidor. Och lägger man då till revisorernas utlåtande så är det nio sidor till. Vi har därför ifrån revisionen tagit oss friheten att göra Vad vi hoppas är en mera lättillgänglig version och något avkortat. Hur vi tycker det gått för ett team Avesta under årets första månader. Det är rubriken. De har jobbat på rätt sätt. De har följt de regler som gäller. Utgifterna är högre än inkomsterna. Det vill säga citat veckopengen slutcitat räcker inte till. Det gjorde den inte heller 2008. Nu måste kommunfullmäktige göra upp en plan så att veckopengen räcker under hela nästa år, det vill säga år 2010. När så året 2009 är slut så kollar vi på nytt hur det har gått under resten utav det här året. Har det gått bra? Ja, då är återstak kvar i högsta divisionen. Och går kanske till slutspel nästa år. Klas, Kristina, Kjell, Gocke och Mats, samtliga medlemmar i kommun Görn. Ja, det var den enkla varianten. Tar vi sen då Och den var kanske inte bara avsedd för de som sitter och lyssnar, utan är det någon här som vill ta till sig den så är det naturligtvis fritt fram. Däremot så har vi ju den lite mera formella biten. Utlåtande avseende delårsrapport 2009-08-31. Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2009-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på analys än på detaljgranskning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med det mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om. Granskningsresultatet framgår då utav den här omfattande på 9 sidor var det väl, eller om det var 13, revisionsrapporten som utarbetas utav KPMG. Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen inte kommer att uppnå ekonomisk balans år 2009. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med kommunens finansiella mål. Med bakgrund av ovanstående bedömning finner vi att situationen inte är helt tillfredsställande och vill betona vikten av att åtgärder vidtas av Östergötlands kommuns revisorer och undertecknat utav Åke Johansson, Clas Flouberg, Kristina Olsson och Kjell Johansson samt Mats medren. Med detta här ordförande så har kommunrevisionen avgivit sitt utlåtande över delårsrapport Jag kavfärer. Nu fortsätter vi. För det. Vi går då över till banjusterare och beslut om plats och tid för kultur. Justering. Mm. Justeringen är imorgon tisdagen den 27 oktober klockan 15.30 och i tur är Jerker Olavsson och Mona Hesserud med Kristen Nilsson som ersättare. Ja, ni har hört om förslagen kan vi ut ser om tillsjustera och ersätta. Ja. Svar ja. Vi går igenom på ärenden listan i övrigt. Ärende 1 genomförande och finansieringsavtal avseende återgårde på Dalabanan för etapperna 1 och 2. Mm. Ehm en avsiktsförklaring tecknas i oktober förra året mellan Banverket och intressenterna längs Dalabanan om investeringar i Dalarbanan. Den här avsiktsförklaringen innebar att kommunerna var beredda att garantera investeringar i Dalarbanan på 250 miljoner kronor som avses finansieras genom förhöjda barnavgifter. Eh, Barnverkets utgångsläge har varit nere i noll kronor utöver de av oss garanterade 250 miljoner kronor anför man då in, i de förhandlingar som skett. I en överenskommelse som träffades mellan region Dalarna och Banverket i augusti i år fastställdes i en nivå på 810 miljoner kronor i investeringar under åren 2010 till 2017 och en finansiering enligt bilagt överenskommelse att jämföra då med Dalarnas intressenters förväntningar om investeringar på 1,6 miljarder under perioden fram till 2017. Ett slutligt förslag, slut, slutligt förslag till genomförandeavtal med Barnverket och min investeringarna är nu under framtagande. Det är alltså inte helt färdigt. Det är en del av punkt 5 återstår, parternas gemensamma ansvar. Det är jurister i gemensam ska finna en lämpligare skrivning. Vissa ändringar och förtydliganden av redaktionell art kan komma att ske, men de ska inte påverka de viktiga punkterna i avtalet. Regionerna är ännu inte överens om fördelningen av sina 150 miljoner, varför det avsikts Förslaget står preliminärt förslag. Föresatt att regionerna kommer överens före avtalets undertecknade så kommer den överenskommande fördelningarna skrivas in och ordet preliminär att utgå. Avtalet är så uppbyggt att det för att vara giltigt krävs ett godkännande av samtliga kommuners fullmäktige. Och det förslag som kommunstyrelsen läggit till fullmäktige är att genomförande och finansiering samt tal avseende åtgärder på Dalabanan för etapperna 1 och 2 godkänns. Ja, det var förslaget till beslut. Ja, ordet har bett som Agneta Törnqvist varsågod. Hon förande fullmäktigeledamöter och övriga åhörare. Eh, det här är ju ett arbete som har pågått väldigt länge som göran så här så våre över ett år sen eller ja, ganska precist ett år sen som av avsiktsförklaringen tecknades då mellan eh regiondalarna och de övriga regionerna att det här skulle genomföras. Man har alltså plockat fram då en finansieringsmodell då som inte är prövad tidigare så att vi är lite pionjärer i det här eh det här är ju en möjlighet nu eh som kommunerna har fått att man ska kunna vara med och hitta olika finansieringsmodeller för att få ut mer infrastruktur helt enkelt utav utav statens infrastrukturinvesteringar eftersom pengarna inte räckte till allt. Det här kan man väl tycka vad man vill om eh vi tycker väl kanske inte så väldigt mycket om den här principen men just den här eh just den här Dalabanans finansiering det är lite speciellt för det handlar ju då om brukaravgifter. Eh vi tog ju i somras den här avsiktsförklaringen att vi skulle vara med på det här och eh vi är 14 kommuner i Trägeln som är med längs Dalabanan. Det är den ända uppe från Mora då till Uppsala. Eh tanken har ju då att eh, i den nationella planen så ska då staten lägga eh 1,5 miljard var det tanken från början för att upprusta Dalabanan så att vi får tåg då som går en gång i timmen och snabbare trafik till Stockholm som gör han också nämnde här så i somras så gjorde region Dalarna en insats då för att ändå få med lite pengar från staten för man hade alltså upptäckt att det fanns inga pengar med överhuvudtaget. Vi höll på att bli riktigt grundlurade där. Eh men efter mycket förhandlingar så har man alltså lyckats fått ihop 810 miljoner då mot en och en halv miljard då, som det var tänkt från början och det blir naturligtvis inte alla de åtgärder som man hade tänkt men det blir ändå sån pass upprustning då så att vi ska kunna nå det här målet ett tåg, ett tog i timman. Eh våran insats det är egentligen att vi borgar för att det är lika många resenärer som färdas mot Stockholm på Dalabanan som det är idag 2009. Så risken borde vara ganska liten för att förhoppningsvis så ska det bli fler resenärer om det går tåg oftare. Och ju mer miljömedvetna människor blir så kanske man väljer tåget framför att åka bil eller buss. Eh våran del i det hela är alltså att vi ska finansiera då eh de intäktsbortfall som skulle uppstå om inte resandeströmmarna blir lika stora som idag och det ska då fördelas över de 14 kommunerna. Och våran del ligger på 9, Ska vi se om jag hade den här. Det här var det, det beslut vi fattade i på försommaren och nio komma någonting procent. Jag har, hittar inte siffran precis här. Nio komma nio procent. Ja, det är alltså fördelningen man har gjort utifrån de kommunerna som är med. Så att tanken är nu då att vi ska godkänna det här och att avtalet ska undertecknas den andra november på Region Dalarna då. Och det är också ett utav en utav andledningarna till att vi har flyttat fullmäktigemötet till idag för annars skulle vi ha haft mötet den 2 november och det har inte stämpt i tid. Så att jag yrkar då bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja. Låter nödigt läs som önskad ord. Överläggningens slut. Svar ja ja. Att nå fullmäktige beslutar nit kommunstyrelsens förslag ärendet. Svar ja svarar jag. Ärende 2 det var finansieringsavtal angående vägprojekt väg 68 förbi Fors. Varsågod då. Mm. Här beslutade det fullmäktige i juni i år att godkänna förslag till avsiktsförklaring angående mer finansiering av väg 68 förbi Fors och att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen samt att eventuellt finansieringsavtal ska godkännas av fullmäktige. Och det är ju där vi är nu då och parterna har för avsikt att med insatser från varje part genomföra det projektet. Den slutliga fördelningen fastställs i det kommande genomförandeavtalet som ska tecknas senast 2019-10-31. Eh avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att projektet ingår som en del i länstransportplanen för Dalarna 2010 till 2021. Eh förhandlingarna har resulterat i en kommunal ett förslag till kommunal medfinansiering om maximalt 20 miljoner kronor, vilket är cirka 10 utav total kostnaden. Eh, proposition om revidering av redovisningslagen beräknas antas av riksdagen 18 november i år. Eh, förslaget i propositionen möjliggör för kommuner att redovisa bidraget för ett vägprojekt i balansräkningen och det tagna bidraget ska bli årliga enhetliga belopp upplöses under 15 år. Och det förslag som då kommunstyrelsen lägger det är att Övesta kommun går in som medfinansiär för projekt Riksväg 68 för Bifors i Övesta kommun med maximalt 20 miljoner kronor under för <kör> under förutsättning att projektet ingår som en del i länstrafikplanen för Dalarna med 160 miljoner kronor under perioden 2010 till 2021 samt under förutsättning att redovisningslagen antas av riksdagen enligt proposition 200809 colon eh, 228 och att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. Är du klar? Ja, det var beredningen och förslag till beslut ordet har betts av Ulf Berg var så Tack för det ordförande. Och ledamöter och åhörare, det är ju inte varje dag vi vi hanterar den här typen av ärenden. Och det var ju som Agneta sa att eh, det här är någonting som det finns en ny lagstiftning på och eh, numera finns det möjligheter för kommuner att gå in. Eh, jag kan hålla med Agneta att man kan tycka vad man vill om det, men om vi tar föregående ärende så kommer vi våga att det fanns ju nästan inga pengar då eh i när förra regeringen så att vi makten så att det är, det är ju den baksidan och det, det är klart att man som kommunibland inser att kommunala pengar kan rätt investerade generera stora vinster för för kommunen. Eh om vi då tar vi är ju i fortsättad det passar ju då bra eftersom det här vi ska ta ett beslut om riksdags 68 och eh om vi ska vara med och och ge pengar och eh, vi var ju överens i kommunstyrelsen och jag hoppas att vi kan vara överens även här i fullmäktige. Eh naturligtvis så är det bra. Man kan tycka vad man vill om det om stora en så skulle stå för alla pengar men vi vet samtidigt att det är bisträtter och eh, jag har eh, om vi tar en av våra andra stora företag här på orten Autocomp så om vi då tar deras pressmeddelande som kom här Någon dag sedan Atokompa har nu beslutat att inte gå vidare Med investeringsprojekt att utöka Storverkskapaciteten i Avesta Inom överskåldig framtid Eftersom det inte finns behov av ytterligare Kapacitet på medellång sikt Med den meningen så försvinner Ett antal miljarder i investeringar till Avesta Och det är klart att det ska, finns skäl Att vi alla oroar oss över det Vi vet ju samtidigt Att Stora Enso är inne i någon liknande Översyn där koncernen tittar och eh, vad är det vi ska satsa. Därför är det naturligtvis viktigt för oss som bor och verkar i Åvesta kommun att i vid en sån analys att stora ens så eh som är en vinnare idag enligt min uppfattning också kan vara där imorgon. Men det går otroligt fort att bli en förlorare i i en global bransch där där man hela tiden måste vässa sig och bli bättre om man slutar investera i anläggningen. Därför måste vi vara mer och medverka och se till att eh, att den här investeringen eller kommande investeringar här i Fors inte rör ner samma öde som kanske Åtkomst. Nu hoppas vi väl att det vänder där också att att de planerna kommer tillbaka. Det är är ju otroligt viktigt för för oss som som kommun. Jag tror inte att vi behöver träta politiskt om det. Eh jag eh, tycker att vi ska ta ner kostnaden i kommunen. Vad vi vet idag det är ju att det är 15 år och jag vet också att det finns dialoger ska det vara 15 år när det slutligen kommer till till riksdagens bord. Det kan hända att det, det sker vissa förändringar, men det är ju ingenting vi kan räkna in nu utan nu måste vi räkna på på 15 år. Eh och jag tycker ändå att det är värt de pengarna om alternativet som sagt är någonting helt annorlunda. Och det är klart att en väg för de allra flesta ger nya möjligheter och i det här fallet också ny industrimark. Ja, däremot har full respekt för de som kanske bor på andra sidan Forsskön som inte alls ser de här möjligheterna av naturligtvis tycker sig få en sämre vardag med en riksväg utanför <gör> sina på borta. Det är eh fullständigt medveten om, men det det är ju så i den förändliga världen att de flesta vinner men alla är inte alltid vinnare i alla lägen. Men däremot så tror jag att vi blir förlorare däremot allihop om om vi inte får till denna investeringen. En eh, sak som både jag och Agneta hade förhoppningar om, det var ju att det skulle finnas ett förslag till avtal på era bord. Nu gör det inte det. Men jag tycker inte att det är så mycket att fundera över men för att klara den kommunal rättsliga problematiken då så så lägger jag eh, vill jag yrka på en attsats till då jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag för det första men, men yrkar också på en till attsats då som låter så här att delegera till kommunstyrelsens ordförande att teckna det slutgiltiga avtalet eh naturligtvis inom ramen för de här 20 miljonerna sådå men eh jag litar i det här fallet helt och fullt på kommunstyrelsens ordförande om det med Och jag jag tycker vi har haft en bra dialog under hela resan och att övertyga dem att att både opposition och majoritet kommer att fortsätta den här dialogen så att vi vi kommer ut bra och vi, jag tycker också att kommunen har haft en väldigt bra dialog med med stora ensfors och jag vet att Agneta har lagt ner mycket krut med region Dalarna. Jag har väl också ringt ett annat samtal det heter Elis namn så att vi har väl försökt från alla håll och kanter. Men som sagt var bifall till det här och jag hoppas att det här kan bli i verklighet ganska så kvickt så att vi kan få ett antal under lite längre sikt miljardinvesteringar här och så får vi hoppas att ett annat finstbolag kommer att gå samma väg och också börja investera här igen. Det är bra för oss alla som bor i Avesta kommun. Agneta Törnqvist, varsågod. ord förande ledamöter och Ullsberg. Ja, det var ju bra den här tilläggsatsen att satsa in att du yrkade på den eftersom inte avtalet finns idag då för att det är nämligen så att på onsdag redan så har Region Dalarna sitt eh direktionsmöte och det är då som den här läns transportplanen ska klubbas. Och det är i den läns transportplanen statens pengar finns med har projektet till alltså beräknat till 222 miljoner från början. Sen om man tittar lite grann då på indexuppräkning och produktionskostnader och så så att idag i dagsläget och så tror man att man ska kunna gå i land med projektet för 213 miljoner. Vi tar de här pengarna skulle vi alltså vara med och finansiera då eh de delar som fattas utgör de 160 som ligger med i läns transportsplanen som regiondalarna ska klubba. Och för att staten då regeringen ska ge 983 miljoner till Dalarna. Eh varav de här 160 är alltså en stor del som måste alltså det här projektet vara fullt finansierat och det är där vi har hållit på och förhandlat om nu i veckor. Eh fullfinansiering. Eh det handlar alltså om 160 miljoner från regionen och vi går in då med 20 max 20 och sen har vi då stora Enson som också håller på och förhandlar med vägverket och det pågår förhandlingarna ända in i det sista kan jag ju säga men det vi tar beslut om idag det är ju våran då maximerade kostnad då på 20 miljoner kronor. Och Smulv säger då så är ju det här då ett regeringsbeslut som ska fattas den 18 november att lagen då om hur man redovisar sån här i riksdagen förlåt eh hur man redovisar sånt här i kommunens bokföring det är det man ska ta ett beslut om då då. Och eh, vi har ju föreslagit i kommunstyrelsen också att det här ska finansieras inom kommunstyrelsens ram och eh, vi har hittat de pengarna så att det ska inte vara några problem. Det är klart vi får göra avkall på andra saker men förhoppningsvis då, så kommer vi att kunna finansiera det här även framöver då. Och eh, det är som Ulf sa, man får ta det onda med det goda. Gör vi inte det här så kanske vi tappar en hel mängd arbetstillfällen i framtiden och därmed också skatteintäkter. Så att det här är nog det bästa vi kan göra i dagsläget. Så bifall till kommunstyrelsens förslag och sen naturligtvis återjuls till kyrkanden. Gjort kvarnström alltså. Mm. eh fullmäktige ledamöter det här är en naturligtvis en väldigt viktig investering för för den här bygden och för industrin som vi som vi vistas i samma ort som idag och eh, jag tänker inte hålla något annat förslagen det som finns jag tänker tillstyrka det förslaget men eh, jag tycker ändå jag måste säga någonting i det här den utvecklingen har på det område som inte känns eh, till alla delar tillfällest vi har ju i många många majoriteter här genom åren har jobbat med förskoteringsfrågan möjligheten att att för kommuner att förskotera pengar för den här typen av projekt. Eh nu är vi på väg in i en ny i en ny situation med den nya regeringen i spetsen där vi ställs ska medfinansiera de här frågorna och det här blir ju mycket mycket svårare beslut att ta, mycket mycket svårare ställningstagande att investera i vägar i förhållande till skolor och äldreomsorg och allt annat som vi har. Så det här det tycker jag en en för mig är grunden i den felaktiga utveckling vi har. Eh och det det vill jag markera här alltså att vi är på väg i en utveckling där vi hamnar i en situation där där de regioner, kommuner och andra som som kommer att ha resurser också kommer att, och och Ta hand om den prioriteringen det kommer handla om på på vägsidorna och på järnvägsidorna också. Och jag delar inte den här grunduppfattningen att vi ska ha den här utvecklingen. Eh jag tror det blir svårt för en kommun som Åvesta med en en åldrande befolkning att möta den här framtida investeringarna på infrastruktur sidan med den här utvecklingen. Det hade varit mer på sin plats att faktiskt staten tog ett fullt ansvar för de de vägar och järnvägar som är av riks rikskaraktär och gjorde de investeringar som behövdes. Det skulle vara mer angeläget kanske än att sänka skatten för rätt så stora grupper. Det är ju de varan som den här regeringen har gjort faktiskt och som gör att vi hamnar i den situation. Men eh, trots det, jag tycker det är oerhört viktigt för den industri som vi har och jag är beredd att att vika ner mig utifrån den principiella ståndpunkten jag har och jag brukar bifalla ett förslag. Ulf Berg varsågod. Och förande jag tänker inte dra igång en rikspolitisk debatt men jag utmanar Kurt att göra det. Det är ju tur att vi har de här regnakuddarna så vi inte kunnat gjort det här och då är det sett annorlunda ut. Gå hem och räkna ut hur många mer miljarder den här regeringen har lagt på infrastruktur plus att betala massa lån som ni lånade. Jag tar den debatten där som helst men jag tänker inte ta den här och nu. Jaha, då var talarlistan blank. Överläggningsluck. Så gör jag. Det finns då ett förslag som handlar är rörande övrensom. Det är alltså kommunstyrelsens förslag med till till med tillstyrkan till också till Ulfsbergs tilläggsförslag. Kan det också vara fullmäktiges beslut? Ja. Så var jag. Herrande 3, herr Harisons med våra förslag om uppsnyggning av Kalbo. Varsågod göra. Mm. Ja, Herr Harrison anförde i sitt förslag att befolkning befolkningen i Kalborg är stolt över avesta kommuns kanske vackraste rastplats vid Svartbro. Det många turister gärna stanna till och njuta av den vackra utsikten över Dalälven. I Kalborgs centrum finns grekka exempel på hur det inte borde få se ut i ett modernt samhälle. Bland annat har befolkningen i Kalborg väntat länge på rivning av den gamla post- och banklokalen, och gärna att något händer vid den tidigare så populära folkarkiosken. Så det förslag Gerard Harrison har det att Karlbo snyggas upp. Den här det merborra förslaget har remitterats då till Västmanlandalarnas miljöbyggnadsnämnd för yttrande och man anförde då i sitt svar att byggnadens byggnadens yttre ska hållas i vådat skick, underhåll ska anpassas till byggnadens värde historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt synpunkt samt till omgivningens karaktär. Fast det sägaren till post- och banklokalen har tidigare blivit ålagd att åtgära underhållet av byggnaden vilket har skett. Eh, när det gäller folkarikiosken eh så är den för närvarande inte i bruk, att byggnaden är används eller tas i bruk ligger ej inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde skriver man. Eh, det här behandlades stod det här svaret vid kommunstyrelsen i maj i år och det beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslaget till Västmanlands dalarnas miljöbyggnadsnämnd för att utreda vilka juridiska möjligheter som finns och komma med förslag till föreläggande med syfte att snygga upp fasta banklokaler i Kalbo. Och eh, vid andra vändan så förtydligar man sitt svar och skriver då följande att enligt plan- och bygglagen ska byggnadens yttre hållas i vårdat skick. Underhåll ska anpassas i byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt i omgivningens karaktär det är så plan och bygglagen. Eh underhåll av byggnader regleras också i lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk när mera som enbart hänvisar till att väsentliga tekniska egenskaper bevaras. I det fall det bristande underhållet inte påverkar byggnadens bärförmåga säkerhet på mera utan endast är en utseendefråga har det vid överprövning av liknande ärenden visat sig att byggnadsnämnden har små möjligheter att åstadkomma rättelse undantagen är då undantagen är då byggnaden är speciellt utpekad ur kultursynpunkt och planerbyggenheten hos Västmanlands landalands miljöbyggnadsnämnd horde ärendet under bevakning och kommer att hantera denna bristen på underhåll för annars är svaret så stort att nämnden med stöd av gällande lagstiftning kan kräva återerde. Och eh, här föreslår då kommunstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat enligt Västmanlandalands miljöbyggnadsnämnds yttrande. Ja, det var beredning av ärendet och förslag till beslut. Herr Harrison, det är ordet varsågod. ordförande, ledamöter och åhörare. Ifrån Karlbo här nu det är det ett väldigt tryck på att man vill försöka få någon ändring på det här. Det är folk som kommer och prata stu upp ett om att de tycker att det är bidrövlet. Vi är ju i alla fall en del av kommunen också och vi vill ju se att det blir någon ordning. Att det snygas upp. Ja, det är ju är nu att det är ju jättesvårt att kunna göra någonting. Och det får man väl acceptera. Men nu förhoppningen är väl att man kanske kan göra någonting. Det skulle ju vara bra så folk blir nöjda nere i Kalbo. Vidare de här byggnaderna nu då så har vi Älvsläntarna ända ifrån Kalbo med sig så ända bort till platsen Rastpratsen. Och där har man ju inte gjort någonting. Det ser ju inte folk elven när de åker. Nu är det har varit lövat. Och så ska man väl inte behöva ha det när vi har den här elven som vi ska vara stolta över. Jag tycker att det är beklagligt och och tittar man se något andra håll över så vart då är det ju hemskt. Jag tycker att man skulle kunna ta och röja upp lite där. Sen har vi fortsätter man sen uppe ett gryllbo så har vi cykelbanan då och området mellan cykelbanan och vägen där har det ju inte blivit slaget en gång i år. Och en gång det tycker man ju att det borde kunna vara en norm att det blev slaget. Det är väldigt mycket folk som påpekar det där. Så det är så väldigt tråkigt och man Jag tycker att man skulle kunna försöka påverka Själv och göra någonting Men det är ju svårt Men jag skulle fråga Om man inte skulle kunna göra En remiss till Fot Om De tittar på det där Om man skulle kunna göra någonting åt Älvs län runt i krig Tack Tynika Rönnqvist utförande ledamöter och åhörare. Jag bor själv utefter den här vägen i Karlbo vid älven där och jag håller med dig gärna om det som alltså motionens ande mening. Men jag jag vet också och jag minns att vi har tagit beslut om att vi ska hålla inne med vissa åtgärder när vi inte har pengar till det som kanske kan tyckas vara viktigare till vård, omsorg och skola och, och sådana saker. Och det här med att man inte har slagit där vid cykelbanan slottter brukar man bara kalla det för. Men i alla fall tog bojde jag där och förr om somrarna så gick jag och mina barn och skulle plocka blommor till midsommarstången, men då hade de <laughs> hur nytt varit där och slaget precis veckan före midsommar och nu blir det inte slaget alls. Så det är liksom hur det är det näsa har man ändan bak. Men jag förstår varför man inte gör det och eftersom jag bor där så lider jag inte av det för jag tycker det är ganska tjurigt att det ser lite exotiskt ut när det är så där. Patte Gängström varså. <hör> ehm ordförande leder möter Roger. Ehm ja eh konsekvensen av att eh, försöka få en budget i balans det blir att vi gör mindre underhåll. Och där kan man tycka vad man vill om naturligtvis. Eh det innebär då att eh, slotter vad någon så nämnde att ja blir det blir lite mindre slotter. Men vi får ställa det i relation till allt annat. Och det andra kan ju varit mormor för hemtjänst. Eh men visst eh jag delar i er synuppfattning att eh, vi skulle kunna bli mycket vackrare. Men vi har gjort en politisk prioritering och den ser ut så här just nu. Jaha, tar då listan i blank. Överläggning är överläggningen slut? Då ja. Det finns två inlägg i ärendet och det är kommunstyrelsens förslag det kan också vara fullmäktiges beslut. Så ja. Ärende 4 Axel limmars <skratt> och allemotion om inventering av vattendrag och sjöar och andra vattensamlingar och lista dem som skomfatt av strandskyddslagen. Varså gör han. Mm. Axel limmar han för att i miljööverdomstolens dom i målet om förarnas besked om bygglov intill ravinen i Grönkärna så poängterades att det i lagens förarbeten anges att det generella strandskyddet behöver preciseras och att denna precisering har lagts på länsstyrelserna. Eh Axel Ingemar föreslår då i motionen att Avesta kommun ska göra en inventering av vattendrag och sjöar och andra vattensamlingar och lista de som ska omfattas av strandskyddslagen. Övriga diken, vattendrag, sjöar och vattensamlingar ska vara undantagna från strandskyddslagen. Avesta kommun ska sedan begära att länsstyrelsen i Dalarnas län fastställer listan. Denna motion har remitterats då till Västmanlandalarnas miljö- och byggnadsnämnd för yttrande och man anför då ifrån remissinstansen eh att byggnadsnämnden med dess förvaltning hanterar ett stort antal prövningar av stadsskyddsbestämmelserna varje år i bygglov och förhandsbesked. Förvaltningen har i normalfallet korta handläggningstider och en ambition att ytterligare förbättra de här rutinerna. De flesta gäller byggnation i en inom etablerad tomt där stadsskyddsdispens från malt medges. I det av motionären nämnda ärendet i Grönkärna gjorde miljööverdomstolen samma bedömning som nämnden att strandskydd gällde. Dispens hade lämnats av nämnden i ärendet. Nämnden uppfattar alltså inte behovet av inventering och efterföljande bedömning så stort att det skulle motivera det mycket omfattande arbete som motionären föreslår. Ett arbete som skulle ta avsevärda resurser i anspråk. Under hösten 2009 kommer nya råd och riktlinjer att tas fram avseende kommunernas och länstyrelsernas hantering av strandskyddet varför nämnden avvaktar detta. Förslag till råd kommer att vara ute på remiss under sommaren 2009. Mosvarande råd avseende hantering av utpekade områden för landsbygdsutveckling kommer att arbetas fram under hösten 2010. Man beslutar det då ifrån miljö- och byggnadsnämnden att förslaget motionen avslås men frågan hålls under bevakning med anledning av den nya lagstiftning som kommer att gälla på detta område från och med juli 2009. Eh vi har en till remissinstans och det kommunkansliet där utvecklingssekreterare Erik Engelius då har yttrat sig och det yttrandet är i stort sett detsamma som miljö- och byggnadsnämnden har lämnat. Och det förslag som kommunstyrelsen har det är att motionen är besvarad. Och att Västmanland, Dalarna miljöbyggnadsnämnd, ges i uppdraget att utarbeta tematiskt tillägg till befintlig översiktsplan avseende landsbygdsutveckling inom strandskyddsområden. Jaha, det var beredning och förslag till beslut. Ordet har begärts av Axel Ingmar, varsågod. urfarande förmekrer än öter och påhörare. Jag när jag lade den här versionen då jag grep för mig att smyga medan järnet var varmt och järnet var alltså varmt efter det herbe strutet i miljö över dom stolen. Det var en fråga som inte gick särskilt fort utan den hör på i åratal. Det brodde väl inte egentligen på någon politisk akt eh, några politiker här i Aversta hade saboterat den. Det råkade vara så att eh när den här frågan var uppe då var det en annan majoritet i Björns nämnden en vad det var tid en vad vad senare men 10 tog det och i beslutet så fanns det faktiskt formuleringar som tydde på att miljööverdomstolen ansåg att länsstyrelsen i i Dalarna inte hade gjort de förberedelser som skulle finnas. Det var en sock som Eh som Ronaldo Åstun och jag som sen hjälpte honom i frågan inte att upptäckt. Med överrån studien gick tillbaks ända till förberedelserna för motionen. Man gör så när själva lagtexten som är ofta mycket kortfattad inte riktigt säger allt. Då går man till förberedelserna och där stod det har tänt studien skall hier tänkt att ska helt för varje kommun göra åt en lista över de stränder som ska omfattas av strandskyddet och hier tänkt eh eh därmed konstatera att vissa stränder ska inte behöva omfattas av, ska inte omfattas av strandskyddet. För de värden som finns där är inte av den betydelse som de består där. I Uppsala län hade man alltså gjort det väldigt doga. Där är det bara att gå och titta på kartan. Och så ser jag, här får jag bygga. Det är visserligen en strand. Men den omfattas inte av strandskyddet den anses inte ha varit delad. Eh det där har nog varit ett problem på många håll. Vissa län har gjort som uppsatte län här har man inte gjort det. Sen motionen dags sade kom upp en ny strandlag och den ger möjligheter för kommunerna att helt enkelt uppleva i staden lagren i norrisa områden där andra skär anses starkare än skötet för stränderna och i fridfullt liv och det djur och det djur och växtliv som finns i stränderna nu har båda instanserna som har svarat här vid Dalarna miljö och bygden och Erik Janelius de har påpekat att herr har kommit de har dragit riktigt ordiga konsekvenser med vill vi vet att han vill göra bygget har föreslagit att motionen ska avslås men Erik Janelius föreslår att den ska anses reserverad vi brukar ofta en motionär inte blir särskilt nöjd med när det heter att, ja, naturligtvis inte om den avslås, men brukar inte vara så nöjd heller om den, om den besvaras. Men i det här fallet är jag fullt nöjd. Det finns nämligen tillägg här från bägge håll, bägge de som har svarat, att frågan ska hållas under uppsikt och man ska... Eh, Och konstatera hur behandlar de de här frågorna kommer att eh se det så i framtiden. Nämnden talar lite grann om att det skulle bli dyra kostnader. Det tror jag inte alls antalet vattendrag och sjöar i Dalarna eller i övrsta är inte så stort. Jag kan mycket väl åta mig att rita in allting på kartan. Sen kan ju på grund av det ska det inte vara svårt för miljöbygg att konstatera vilka stränder som inte behöver omfattas av strandskydd. Miljörådet konstaterade att i Grönkärna där var inte stränderna en strand som trots allt har sås höra komma eh det var inte av ja, det värde för växt och djurlivet och inte heller för fridslivet att det behövde finnas som en stans här. Jag alltså instämmer i K:s förslag och är med ut i egen med det. Herr Törnqvist varsågod. utförande ledamöter och andra åhörare. Ja, det här är ju en fråga som Axel Lindmar har jobbat med väldigt länge som vi känner till allihopa i fullmäktige. Och som han sa också så kom det då en ny lag som trädde i kraft den 1 juli som innebär då att vi i kommunerna har större påverkansmöjligheter vad gäller strandskyddet och var någonstans vi vill att strandskydd ska gälla. Det här är väldigt viktigt för en en utvecklingsplan inom kommunen för att det kan ju finnas vattendrag då som vi vill skydda och bör skydda på grund utav naturvärden och så vidare och allemansrätten och allt det här. Sen finns det ju också då områden då där vi skulle kunna tänka oss att man skulle kunna få bygga på grund utav att det är attraktiva marker då och att husen blir lite mera värda också så att man kan i andra hand också kunna sälja dem. Nu är det så att vi besvarar. Kommunstyrelsen föreslår då att motionen ska vara besvarad. Och tidigare då så hade ju miljö och bygg skrivit att de må avslog det, men det var ju då innan lagen kom som de hade skrivit det här och därför ville de alltså avvakta och följa händelseutvecklingen. Nu innan vi har behandlat den här i fullmäktige så har ju lagen alltså trätt i kraft. Och vi ville ju också då ge ett uppdrag till miljöbygg att de ska titta på vilka stränder och vilka vattendag skulle vi kunna tänka oss att man skulle få bygga. Och därför har vi då lagt till det här tillägget då till förslaget också. Och det är ju då att Västmanlanddalarnas miljöbyggnadsnämnd ges i uppdrag att utarbeta tematiskt tillägg till befintlig översiktsplan avseende landsbygdsutveckling inom strandskyddsområde. Så att, det blir ju inte det jobbet som Axel föreslog och erbjöd sig att han ska peka ut vilka vattendrag det är, utan det blir nog lite större än så. Vi andra politiker vill nog vara med och tycka till också, skulle jag tro, vilka områden vi kan tänka oss att bebygga och vilka områden vi vill skydda. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja, då var talarlistan blank. Är det någon ytterligare som önskar ordet? Överläggningslut. Svar ja. Ja. Finns det ett förslag i ärendet det är kommunstyrelsens slag kan det också vara fullmäktiges beslut? Svarar jag. Ärende 5, Kristin Nilssons AL-motion om behov av rutiner för skolans information till föräldrar. Varsågod. Mm. Eh, Kristin Nilsson hänför då i sin motion att det är mycket viktigt att bägge föräldrarna får samma information uppe i kallare till elev. Vårdskonferenser, detta för att kunna stötta och ta ansvaret för lä elevens lärande. Speciellt viktigt är detta när föräldrarna har delad vårdnad och eleven bor växelvis hos båda föräldrarna. Och med det som grund föreslår då Christer Nilsson att Avesta kommun ser över hur det fungerar i de olika skolorna och kommundelarna. Att Avesta kommun inrättar rutiner för hela kommunen gällande kontakt med föräldrar. Den här motionen har remitterats till Bildningsstyrelsen för yttrande och man beslutar det då att föreslå att bifalla motionens första att sats och uppdrar till resultaten i cheferna för förskola och grundskola att följa upp hur det fungerar i de olika skolorna kommundelarna samt att föreslå att att besvara motionens andra att sats med att rutiner för kontakt med föräldrar redan finns i befintliga styrdokument. Så det förslag Kommunstyrelsen lägger till fullmäktige är att motionerarens förslag om att Davost kommun ser över hur det fungerar i de olika skolorna i kommundelarna på avsekskolornas rutiner för information till föräldrar till styrkesenit utbildningsstyrelsens förslag och att motionerarens förslag om att Davost kommun inrättar rutiner för hela kommunen gällande kontakt med föräldrar är besvarad med utbildningsstyrelsens yttrande. Ja, det var alltså redovisning och ärendegången på det och eh, ordet är Bert från Kristin Nilsson varså. Ursändar ledamöter, eh jag får väl tacka för en relativt snabbare behandling utav det här och det här är ett väldigt delikat ämne för från skilda föräldrar, väldigt viktigt. Eh så jag Tackar så mycket för behandlingen och tycker att det var bra och snabbt. Men eh, det var någonting jag fick kom på efteråt att eh men det kanske man kan få någon form utav uppföljning sen hur det här gick i slutändan. Så det är säkert inga bekymmer. Men eh, jag tackar så mycket för den snabba behandlingen. Mikael Westberg var så Eh ordförande, ledamöter och åhörare. Eh jag tänkte bara säga det att vi håller fullständigt med dig Kristin i den här frågan och eh i utvisade jätteviktigt att bägge föräldrarna måste ha samma information och förutsättningar så att eh vi ska se över det här nu. Vi har tittat på det och det finns rutiner i våra skolor men eh, sen är det ju så att det måste ju efterföljas också och det ska vi se till då och i utvisas ska du få en leda på din uppförning hur det har gått. Då. Anneli Palman har begärt ordet. Nej, avstår. Jaha, ingen ytterligare begärde ordet. Överläggningen är slut. Svar ja. Finns det ett förslag, det är kommunstyrelsens förslag, kan det också vara fullmärktighetsbeslut? Svar ja. Är det sex delårsbokslut 2009 och 831 inklusive årsprognos för Avista kommun och koncernen? Ja, det här ärendet har ju kommunrevisionen samman kallade Nermas Myren introducerat vid kommunrevisionens information. Men eh, det kan jag väl föra på eh vad ekonomichefen redovisar i sin ekonomiska sammanfattning. Efter årets första 8 månader har vi stått kommun ett resultat som uppgår till 11,5 miljoner kronor, vilket är 0,5 lägre än planerat. Det innebär att kommunen nästan når upp till målet att 2 av skatteintäkterna ska vara kvar när ordinarie verksamhet är betald. Ekonomiska underskott redovisas av Omsorgsstyrelsen. Omsorgsstyrelsen har under året vidtagit åtgärder för att nå en budget i balans, men inte nått ända fram. Orsaken är bland annat att behovet inom LSS-området samt socialtjänsten har ökat. Övriga styrelser redovisar ett överskott. Någon styrelse som visar underskott i förhållande till budget 2008 har under året arbetat med olika åtgärder för att nå en budget i balans för det här året. Året har präglats av den lågkonjunktur som råder i Sverige och världen. För att möta de kommande årens ekonomiska situation så antog han fullmäktige i mars i år, ett åtgärdsprogram som sträcker sig över åren 2009-2010. Arbetet med det aktuella balanspaketet pågår förföljt i samtliga styrelser. När det gäller finansieringen visar skatteprognosen under första halvåret ett betydande underskott i förhållande till budget som dock har lindrats i samband med prognosen i augusti och uppgår nu till minus 20 miljoner i förhållande till den budget som antogs förra året. Övrig finansiering i form av räntor visar hittills ett överskott. Orsaken är det rådande renteläget där de låga nivåerna på korta pengar påverkat finansnetto positivt. Prognosen för hela året visar på visar på ytterligare förbättring. Totalt sett innebär det att vi efter augusti eh att kommunen har en ekonomibalans. Prognosen visar eh i princip ett nollresultat för året, eh, vilket är 10 miljoner sämre än budgeterat. Det är dock en klar förbättring i förhållande till tidigare prognoser under året. Eh faktorer som bidragit till bland annat en engångsutbetalning som Sveriges kommun och landsting gör till sina medlemmar och som för avestas inne avestas del innebär 1,2 miljoner kronor. Den sänkning som görs på premierna för avtalsförsäkringar cirka 2,9 miljoner kronor påverkar också prognosen i i en positiv riktning. Eh och e, TF-ekonomichefen avslutade då sin Sammanfattning med följande slutsats då, att kommunen behöver göra stora insatser för att nå en budget till balans under den kommande planperioden. Arbetet har intensifierats under vårens arbete med mål och budget 2010-2012. Det återgörspaket som kommunfullmäktige antog i mars i år får en betydande påverkan för Avesta kommuns ekonomi krafterna i åtgärderna och möjligheterna att genomföra dem inom den beräknade tiden kommer att vara avgörande för att kommunen når en budget i balans de kommande åren. Och sen kan jag nämna då att på era bord så ligger ju den här rapporten ifrån kommunrevisionen som då påtalar lite brister i arbetet med ekonomin så den frågan ska hanteras också av fullmäktige dag. Det förslag som kommunstyrelsen lägger, det är att delårsrapport 20090831 med års prognos godkänns. Det anligget att planerade och pågående åtgärdsprogram genomförs och följs upp. Samtliga styrelser ska aktivt verka för att verksamhetens nettokostnad så säm ska motsvara prioriterade ramar enligt styrelsernas beslutade åtgärdsprogram. De måtgärder som beslutades av fullmäktige i behandling av delårsrapport 20080831 med års prognos eh paragraf 145 2020:e 28 gäller fortfarande och att förvaltningscheferna ges i uppdrag att löpande följa upp att beslut och regler efterlevs angående pågående åtgärder. Som jag nämnde då det var så kommunstyrelsens förslag, sen ska vi också då ta ställning till den revisionsberättelse som finns här och eh, i normalfallet så brukar vi då eh låta kommunstyrelsen få i uppdrag att utarbeta förslag över kommunens eller kommunrevisionens rapport som sen ska behandlas på kommunstyrelsen. Mm.